اتذكر يوما ان كنت تعانق دمعا الفكري تناجي الله في قبر وترجو رحمه تسري فعشى القلب يا <إخلاصا> طيرافك <وصر> تحوم كالطير <تحلق> في ثقافات وتنهل من غوبال خير ترعى ما الذ تذكرها الحمد لله رب العالمين As-salatu, ala Rasulillah, cijenjeni poštovani posjetitelji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu, dželšanhu, pa je ova večerašnja sala puna. Prvi put u ovih 12 mjeseci kako organiziramo, dakle, tribine, da smo doživjeli da ova sala puna to dosta govorio o večerašnjem našem gostu, prodavaču i svakakoj temi o kojoj će nam govoriti. Vjerujem da nema potrebe predstavljati dakle večerašnjeg prodavača Hafiza, Aliju Rahmana, vi koji ste u Sarajevu, a oni koji dolazite izvan Sarajeva pa svratite, imali ste priliku svakako u Ramazanu, imamo Ramazana, da u džami i kralj Fahd na Alpašnom polju klanjate za Hafizom malijom Rahmanom koji je predvodio i teravih namaz i noćni namaz, aj i svakako dan danas predvodi dakle, namaze u Vahdovoj džami. Večeras i on upravo sajacije namaze koji je klanju u tom džematu došao nama večeras ovde da, da održi ovo predavanje. Nama je drago što se on odazvao našim pozivu da bude naš večerašnji gost predavač koje je, pored toga što hvala Allahu Đelešanhu, pa ga je počastio tim lijepo i tečno učio Kur'an, on jako dobro govori, jako dobar vajz, jako dobar predavač a, i to je ono što je, što je njegova velika odlika i imali ste priliku, dakle, na internetu da slušate, dakle, njegove hutbe dakle, iz džamije Kajserija dok je jedno vrijeme bio imam u toj džamiji u Goraždu, imali ste priliku da ga gledate, dakle, na MTV Igmanu dakle, kada je govorio na razne tematike sa našim Ešefom i tako dalje, a večeras evo po prvi put u Vogošći gdje će se svima nama obraćati s jednom zanimljivom temom Allahova dobrota i ljudska, ljudska manjkavost. Pa ćemo mu dati riječ da nam se obrata.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 Draga braćo i sestre, selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Meni je isto posebna čast i zadovoljstvo da vas vidim u ovolikom broju ovdje okupljenih sa ciljem i namjerom da slušamo u Allahovoj tbarake ve taala vjeri. A dozvolite mi da pri nego što počnem krenem sa predavanjem da bude malo ličan i da poselam im posebno svog kolegu Mehidina Efendiju Bešlića koji je došao ovdje za kojeg ja mislim da je on možda preći da govori, poselamim im Hasana, svog prijatelja, Hadžu Mirsu Hadžu Ruštiju i ovdje ove Hadže iz prvog Safa, Hadžu Nermina s kojim sam na Hadžu, alhamdulillah i nemojte mi zamir sve ove ostale face koje znam zuluma svog brata da vas Allah nagradi što ste došli ja sam ovaj Odabrao da govorim večeras o jednoj temi za koju ja smatram da je interesantna, a skoro sam imao priliku da nešto čitam i da, da slušam jedno lijepo predavanje od jednog velikog alima u prilike na ovu temu i prije nego što ovaj bilo šta kažem, ja bi još jedno samo napomenuo ono kao postskriptum braće i sestre da Cijenimo i da vodimo računa o e, dobro namjernosti ljudi koji su nam dali prostor da, da koristimo ovdje kao što sad koristimo. Da se zahvalim braći koja vodi ovo udrženje Tempo, da se zahvalimo općini Bogošće, da se zahvalimo načelniku i svim ljudima koji su dakle ovaj osjetili e, našu potrebu za ovakvim stvarima i koji su dakle imali razumijevanja da nam izađu u susret i to treba cijeniti. Kaže Muhammed, sallallahu i vesellem, me la ješkori nasa, la ješkori illa. Onaj ko nije zahvalan ljudima, nije zahvalan i Allahu tebareke veteala. Mi nećemo pretjerivati u tome da nekoga sada uzdižemo i da mu dajemo mjesto mu ne pripada, ali u svakom slučaju ćemo se zahvaliti i da znate da uvijek kada dolazimo ovdje, treba doći sa e, određenim nivom, sa dostojanstvom, sa najljepšim namjerama i tako dalje, i tako dalje. Braćo i sestre, mi ovako kad imamo... Ovaj, ljudi koje volimo, koji su nam izašli u susret Ili kad gledamo svoga babu ili svoju majku Pogotovo mi sad koji smo u nekim godinama Da razumijemo njihovo dobročinstvo koje su činili prema nama Pa ja vjerujem da nema nikoga među nama Da se nekad nije, ne nekad nego i često Probudio ujutru i da ka, da, da sam sebe ruži kako, kako malo čini za svoje roditelje Ili kako malo čini za Te ljude koji su mu valjali u životu E zamislite sad, subhanallah Kakav bi osjećaj trebao u čovjeku da bude Kada se zapitaš Šta je sve Allah čovjeku dao I šta ti daje sad Šta ti je učinio jučer od dobra Šta ti je učinio danas od dobra Šta, ti, šta će ti učiniti sutra od dobra ako te poživi I Allah mi nekako u čovjeku bude osjećaj da stvarno nismo fair prema svom gospodaru. Allaha mi nismo fair prema svom gospodaru. Evo, alhamdulam, da kažemo da smo mi dio naše bošnjačke populacije koja je svjesna vjeri, koja je svjesna Allaha, koja klanja pet vakata Ramazan, koja posti Ramazan, koja daje zekat, no međutim na svo dobro koje Allah meni i tebi ukaže i jučer, i danas, i sutra ako budemo živi. Ne može čovjek da se ne, nekad ne, ne osjeti ono sam fir prema svome gospodaru Nije fir s moje strani Pazite Ja ću govoriti o Allahu O Allahovoj dobroti kroz njegova tri imena Kroz njegova četiri imena A Allah je braćo i sestre sav dobar Allah je sav dobar kaže uzvišeni Allah bareke ve Teala za sebe inneke entel vehab kroz riječi poslanika a ti si uistinu od onih koji je blagodaran Allah je braću i sestre blagodaran i paste ovu riječ el vehab ona ne znači da Allah daje nešto nego Allah mnogo daje i stalno daje I da nije tog davanja Božijeg, ja i ti sad ne mogli udariti. Sad zamislite šta je Allah. Kaže uzvišeni Allah na drugom mjestu u Kur'anu, Eladzi khalaqani fahuva jahdin. On je taj koji me stvorio i koji me uputio. Walladzi huva jutimuni vajasqin. On je taj koji me hrani i koji me poji. Wa iza me rittu fahuva jashvin. On je taj koji me liječi kada se razbolim. Iz ovog ajeta islamski učenjaci kažu da lijek nije u medicamentima i kod doktora, nego je lijek od Allaha. Doktori i lijekovi su samo sebebi da se bolest otkloni. Bolest kao bolest čovjeku dolazi od Allaha. I jedini lijek za bolest je kod Allaha. Da Allah dadne da se bolest izliječi. S tim što Allah spoji, dakle, Uzroke i posljedice. pa je jedan doktor jedan ljekar jedan lijek ili medikament samo uzrok da bolest bude odtkonjena. A Allah daje i koda Allahe liek. iziza metu fehova ješvim. Vjadi atmehu en javfirali hatti jev medin. Ja se nadam da će mi Allah i svoje dobrote oprostiti na sudjem dan. Gdje Allah, dakle, u ovoj suri, u suri Šu'ara, opisuje sve te neke stvari koje mi ne možemo jedni drugima dati Želeći skrenuti pažnju na Allahovu dobrotu Kolika je Allahova dobrota, braći i sestri? Ima li neko od mene i od, od vas da može nekome dati zdravlje? Nema. ima Ima nekome od nas da nekome može dati san? nema. ima Ima li neko od nas da nekome može dati porod? I dijete? nema. Ima neko od nas da nekome može dati muško djete ako ga nema? Nema Allah želi kroz ove ajete da nam skrene pažnju Da je on taj koji daje Stalno daje Ne bi nas posjeti braćo i sestre Na svoju neizmjernu dobrotu Ne samo prema muslimanima Allahami Nego prema svim stvorenjima zapamtite Jer je u šklopu Allahove apsolutne pravednosti da dadne i nevjernicima koji vjernicima neke stvari. Pa i nevjernikovo srce kuca ako i tvoje srce. I nevjernik, nemusliman udiše zrak koji ti što udišiš. To su Allahove zakonitosti. To je oličenje Allahove pravde. I to je ono Errahman, kad učimo Fatihu. Errahman znači da je on milostiv na svakome. I kafiru i muslimanu, i nevjerniku i nemuslimanu. I muslimanu. Ali er-Rahim posebno prema kome? Samilostam prema nama. To je vjernik ima posebnu opet počast. Na drugom mjestu uzvišeni Allah kaže: "Em indahum khaza'inu rahmeti rabbike El-Aziz El-Wahhab." Jer oni misli da su riznice gospodara tvoga kod njih, da oni raspolažu dobrima koje Allah daje ili su one kod Allaha el, koji je El Aziz, El Vehab koji je silni i koji je šta? El Vehab koji je darova, da, darova, darovatelj veliki darovatel blagodarni ovdje ćemo skrenuti pažnju samo draga moja braća i cijeljine sestre ja volio da vi razmišljate o ovim stvarima, dakle da ne bude samo ono ders, oslušamo i idemo, da razmislite o ovim stvarima pazite, ovo s, Vehab Znači bukvalno darovat, poklonit I u Kur'anu kad god Allah spomine, o, spomine ovu, ovaj izraz Vehab To je bukvalno darivanje Bez ikakvog traženja Ljudi kada, nekom, kada jedni drugima daruju neke stvari Uglavnom se negdje u posvijesti vrti Da da, da mi vratiš na neki način Pa ja nešto dadnem Ali uglavnom očekujem negdje tamo Da i ti meni nekad nešto dadneš Ili valjaš Ali Allah kad daje On daje bez ikakve potrebe da mu se uzvraća I ste. Iz ovog, ove riječi vehebe Dakle darovati Može se izvući dva imena Vahib i vehab Međutim Allah nije za sebe kazao nigdje u Kur'anu da je vahib Negu je kazao da je vehab A znate što nije rekao da je vahib Zato što vahib znači osobu koja daje jedno Da ne svaki dan ali jedno Svaki dan boba Svaki dan ručak To je vahib Ali ne Allah nije taj Allah je vehab, a znate šta znači vehab? Vehab znači onaj koji daje mnogo, koji daje raznoliko, koji stano daje, neprekida, neprestano daje. E to je Allah, žele šamo. Subhanallah. Znači nema kraja u njegovom davanju. I zato, draga moja braća i, i sestre, vrlo je važno, vrlo je bitno da shvatimo Allahovu dobrotu koja je neizmirna i kad nam daje i kad nam uskraćuje. Allah je neizmjerno dobar prema nama I kad nam da i kad nam uskraćuje Čuj kad nam uskraćuje Sad ova sestra se može zapitati Tamo kaže uf vidi Kad uskraćuje Allah dobar Jest Vidjet ćemo poslije Allah dželle še'nuhu Kad nešto uskrati Zapamti da je to za tebe bolje Nego da sti svojom rukom odabro. Bolje nego da sti svojom rukom odabru Ja ću vam sada jednu Samo digresu navesti Primjera Allahove dobroti Kad nekome hoće dobro učiniti, subhanallah U Švicarskoj dok sam bio Bio sam unazad 10 dana Tri dana u Švicarskoj I dolazi mi imam Efendija i Žemate i kaže se sutra idemo ja i ti u kantonalnu bolnicu u Švicarskoj Blivci Riha Što? Kaže, ne znam ni ja Imaju običaj da oni zovnu Pošto u njih tam sve popijesu no, Imaju običaj da zovnu kaže Kad se rodi djete ili kad neko umri Pa zavisno koja je, vjera Hoće da znaju kak se postupa S djetetom ili sm I kaže Ajden ja s tim nietom. Helen nisi se sutrđan kad smo uprovudli se, ja sam ušao, ovaj u posjetu jednom džamatli, a efendija je otišao ovaj da vidi tamo šta su ga tražili. Kad je došo tamo kaže jedna ovaj sredovječna gospđa Švicarka, ovaj reču on kako je ime, ako nije Rebeka, nebitno, 60 godina imala klinsku smrt. Izvala imama, klinsku smrt imala. Ovo je živa istina. Znači desilo se unazad 20 dana. I kaže, dok je bila u tom stanju kliničke smrti, braćo i sestre, ona je ugledala levhu. Ona, to sad mi tumačimo kao levhu, ali ona je efendi uganjala, proganjala, šta je to? I na levhi je pisalo nešto na arapskom. Ona ne zna ni arapski ni ništa, ali skontala je, dakle, žena je educirana, jel? nije ni engleski, nije latinično pismo, nije čirilično, nije, nije ono tamo deseto, ni azbuka, nije, uglavnom skontala da je arapski. I kazalo je se ovako, A vidiš ovu Ako ovo naučiš ićeš desno Kad sam pogledala desno Vidila sam raj Ona biće raj Džennet A vidiš a ovo, Ako ovo ne naučiš Ićeš lijevo Kad je pogledala lijevo Vidila je kaže pakav Odnosno džehennem Hajde kaže sad nazad Vrata se pa da vidi Kako ćeš Ovo je živa istina I žena dolazi iz sebe Allaham Žena dolazi sebi sebe Iz kliničke smrti Faptički zdrava Svi se digli konji, nje Znači žena zdrava I ona sad kopka, nju kopka šta je ono bilo I ona je gledala, skužla da je riječ o ne, nečemu što je vezana za islam I ona čeka da vidi nekog turčina i larapa Da hodaju po bolnici da je izovne da je pita Nakon što ih je ispitala o čemu je riječ Oni njoj kažu riječ je o la ilaha rasulullah I žena prima islam I otišao njoj imam i kaže pa znaš šta Ti sad sestro moraš znati i ne smiješ biti tu data za nevirnika, za nemuslimana. Kaže ona njemu je prvi šart ako hoće biti sa mnom da pređe na islam. A sudan Allah braćo i sestre, vitavi Allahove dobroti. Kad Allah dželle šeunu ukazuje svoju milost kad je prosipa. I vrlo je važno svatiti meni i tebi kao muslimanu. Mnogi ljudi pogriješe prema Allahu zbog toga što ne svataju tu Allahovu dobrotu. U svemu Allah i kad čovjeka iskuša Kad misliš nešto da ti je loše Znaj da u tome se krije Neko dobro i neki hajr I neki selamet I stari ljudi koji su prošli život Zato je bereket Nas vera uči da je bereket, da je hajr I da je, da je dobro Dok, ljud, dok su stariji ljudi među nama I dok slušamo sta, savjete stariji ljudi Jer stariji ljudi prošli su neku školu životnu I kad pričamo sa starim ljudima Vidjet ćemo, draga maja braća i cijeljine sestre Da je bilo x situacija u životu kad je čovjek mislio da je dobro ovo, Allah mu dao drugačije. Međutim, ispostavilo se da je bilo bolje ono što je Allah dao. I mi kao mladi ljudi se cesto tu osvjedočimo ove stvari. Da li na poslu, da li udaja, da li ženitba, da li žena, da li muž, da li dijete, da li škola, da li fakultete, da li poslo, nebitno. Uglavnom, nekad mi kad računamo da nam je Allah nešto loše dao, u suštini to ispadne dobro. Jer je Allah šta? Obilni darivate Allah je stalno i uvijek Najbolje misli robovi, svojim robovima I uvijek i stalno daje samo dobro svojim robovima Samo što mi kao insani Često braćo i sestre To dobro ne vidimo Ili nam grijesi ne daju da ga pročitamo Ne daju nam da pročitamo to dobro Koje nam uzvišeni Allah daje I zato zapamtite kad ljudi ne svataju Ispravno Allahovu dobrotu Vjerujte Kad ljudi ne shvataju ispravno Allahovu dobrotu i Allaha kad ne shvate ispravno, onda ljudi ne znaju ispravno robovat Allahu. A kad ljudi ne ispravno robuju Allahu, onda je upitna njihova vjera. I zato se moramo naučiti, da, da, da, moramo naučiti o Allahu. Moramo shvatiti Allaha. Allah u Kur'anu kaže Vama kadri. Oni Allaha ne obožavaju onako kako treba, jer ne znaju svoga stvoritelja. Nisu ga spoznali Nisu spoznali Allaha I zato ga ne obožavaju, ne obožavaju kako treba Vidite ovu Allah za sebe u Kur'anu kaže da je on Errezak Znate uglavnom svi šta znači Errezak Kad vam ja sad kažem šta je Rizk Vi ćete kazati na faka A Errezak je onaj koji daje na faku I Errezak je jedno od Allahovih imena onaj koji daje faku. Međutim, Allah kad kaže za sebe da je el-rezak, to znači da on daje na ali ti moraš ustati za njom. Međutim, kada kaže da je vehab, onda to znači da Allah daje, a ti ne moraš uošte ustati. Ne moraš uošte truditi. Vidite, Subhanallah, koliko je Allah. I zato neka islamska ulema kaže da je ovu el-vehab ime jedno od velikih Allahovih imena. A Allah najbolje zna. Jer Allah... Za sebe kad kaže da je vehab On ti daje bez ikakvih uslova Bez ikakvih protuusluga On daje da ne moraš prstom makrit Pastevi braćo i sestre Koja je blagodat da ti večeras zaspiš lijep Koja je blagodat da te zub ne boli večeras Da te oko ne boli Koja je blagodat da nemaš brige Hoće li ti dijete stradat večeras Koja je blagodat da nemaš brige Hoće li te koja obit kuću večeras Jer imaš milione nakakve na sebi Koja je blagodat kad vidiš svoje malo Čeljade da spavaj, i vidiš da ono Živi u islamu, odrasta Mi to ne znamo, zato što nismo Iskušani time Al trebamo se Allahu zahvalit Na tome, a vidite Subhanallah, čovjek kad nešto ima On ne zna to cijent I zato Allah kroz Kur'an Nastalno opominje da je čovjek ne zahvalan Innehu kanel valumen džahula Ne zahvalan, ne znalica Jer mi mislimo da ono Kad imamo neku blagodat da je moramo imati. I dok ne pogledamo ljude koji nemaju onda, tek, onda i ne, i ne znamo da, da, da imamo nešto E tu je Allah, tu je elvehab. Kaže uzvišeni Allah za sebe da je Ešekur -E Da je Allah zahvalni Pazite, Allah za sebe kaže da je on zahvalan Kome to treba Allah da bude zahvalan? Šta znači ovo ime Ešekur, zahvalni? Ove, ove, ovi momci iz prvog reda od 70 godina i 80, oni znaju kad se kaže da je neka njiva zahvalna, kaže, zahvalno imat onu njivu, ili zahvalno je imat tog i tog radnika, dobar irget Il zahvalno je imat to i to auto, što? Zato što je korisno puno korisno, kaže, ona njiva je puno zahvalna malo posješa, puno dadneš puno dadne od sebe, e to je Allah kur zahvalni, he Allah zahvalan kome da je puno Ne treba Allah nikom biti zahvalan, ali on daje puno, daje mnogo. Zbog malo daje puno. I vidite, zato Allahu u Kur'anu kaže: "Men ja'a jedno dobro djelo, hadija, njemu sledi koliko? 10." Kaže: "Po stanik sallallahu alejhi ve sellem u hadiskoj, bliže mam Tirmizi, kaže: "Man anfaqa nafatan fi ko kaže dadne na Allahovom putu nešto Allah mu upiše do 700 puta i više od toga Vite kako je Allah ešekur on je faktički meni i tebi zahvalan što mi malo cenimo I ovo Allahovo ime ono je meni i tebi postica da činiš stalno dobro da stalno činiš dobro Wa man yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna in Allah ghafurun shakur kaže Allah će dobročiniteljima povećat Povećat će im nagradu. Zašto? Zato što je Allah onaj koji prašta i onaj koji je šekur. Zahvala. Isto ako ona zemlja. Ti je potoriš džubretom, a ona tebi daje šericu. Ti, dadne, ti staviš jedan, jedno zrno, a ona dadne klas. Ti staviš jedno, jedan klas, ona dadne stotinu klasova. Allah je poput te zahvalne zemlje. Ako možemo usporedi, Allah se ne može ničim pored. Brate i sestro ti ura, ti večera sklanjaš dva rekiata noćnog ramaza, a Allah ti piše možda da sklanja učitav život. Koliko je Allah zahvalan. I zato mi čitamo u Kur'anu, draga moja braća i sestre, da Allah za jedno dijelo toliko puta može nagrati. Kaže se u hadisima koji su vjerodostojni da će doći ljudi na sudnjen danu, hađija mirso. Doće ljudi na sudnjen danu i kaže... Ovaj, nema dobri dijela Kaže mu, Allah Đelešanu će ga pozat Priđi kod mene Kaže, pogledaj gore Pogleda, nema ništa dobra, subhanallah Sve grijeh do grijeha Sve džunah do džunaha Kaže, pogledaj dole A rob pogleda, kaže, sve grijeh do grijeha Kaže, Allah ga pozove i kaže Robe, kaži sad ove riječi Kaži ove riječi, ja ću ti oprostiti Paste sudije Paste Allah Đelešanu Ima jedan sudija na ovome svijetu Koji te se dočepa na sudu A da te ne žali o gult Samo gleda kao ćete s gult A vidite Allaha sudi svome robu I kaže mu dođi vamo robe Da te podučim riječima koje ćeš kazat Da ti ja oprostim A rob ne zna, ja i ti ne znamo I dođeš ti, kaže Allah Kad, čov, kad ovaj čovjek to kaže te riječi Allah će mu reći Kad je podigni pogled gore Čovjek pogleda sva ona loša pretvorena u dobra Subhanallah Kad pogleda dole, kad je sva loša pretvorena u dobra, kaže ajde džennet. I to je onaj ajet iz Sure Furkan kojeg mi učimo braće i sestre. Wa amantade wa amila salihan, fa innahu yatubu ila Allahi drugom mjestu, illa amantaba wa amana wa amila amalan salihan, fa ulaika yubaddilullahu Oni ljudi koji se pokaju i budu dobri i budu vjernici i bude činijo dobro, Allah će im promijeniti šta? loša djela promijeni u dobra. Subhanallah, to je šekur To je Allah koji je meni i tebi Zahvalan na onome što uradimo Čak šta više, Allah je toliko Zahvalan, braćo moje drage sestre Da on nagrađuje za naš nijet Ako ima neko večeras Ko je nijetio s tobom Da dođe na predavanje, a nije došao Ponesi mu haber da ga je Allah obrado U sevapima Jer kaže Muhammed sallallahu alaihi ve sellem U hadisu koji bilježi mam Bukhari je muslim Wa men neva hasaneten Kuj ti beklehu hasane kamile kao što kaže a onaj ko na učini dobro valem jamelha pa ga ne, ne, ne učini Allah mu piše dobro djelo bez obzira što nisi učinio alako simo nijet da na učiniš dobro djelo Allah ti piše dobro djelo subhanallah onaj čovjek ko na niyet učinit grijeh pa ne učini Allah mu piše dobro djelo subhanallah vidite ovo znači Allah je toliko dobar da, da mi ne možemo opisati i zamisliti u njegovu dobrotu Mi koliko god se zamišljamo da smo spoznali Allaha i da smo spoznali i shvatili njegovu dobrotu, mi nismo to shvatili. Ima ljudi koji možda trpe bolest, koji trpe iskušenja, koji trpe probleme sa ženom ili žena sa mužem, ili trpi na imaštinu. Pa možda se kroz to ogriješe o Allaha, šenuhu, ali Allah mi takvima je poruka da ne trpe više nego što je trpio Ejub, i neka znaju da zato će imat nagradu za sabor. I neka znaju da i možda Allah time čuva od većeg belaja. Ima ljudi koji kada im kažeš: "Dajte na sadaku, dajte sadaku", to doživljavaju kao napad na svoj džep. I danas se ljudima vrlo vrlo opasno doći kaže dajte. Svoji možda pričali kad kažeš dajte, razumijete, ljudi se nešto ovaj uzmrieste se. Doživljavaju kao napad Međutim Subhanallah kaže, vi znate one hadise poslanika sallallahu a sallam Da sudbinu mijenja sadaka Sadaka I kaže se da su islamski učenjaci govorili Kako to sad ako je Allah propisu Da ti sutra doživiš nesreću u autu i da pogineš Kaže dadneš večera sadaku Dadneš sadaku i Allah te spasi Kako kaže? Kaže Allah razgodi taj belaj Pa kaže ovaj, Negdje malo se slupaš Ali ode guma, ode šofer šajba Potrošiš 200 maraka Znači Allah razgodi onaj belaj Isto ako kad bi te trebalo po, s, s neba ovaj da, da te pogodi Vreća, ovaj cementa Pa Allah da ne da te pogodi lišće E to sadaka čini A ljudima kad kažeš dajte Obično misle da to Jelaj vidi samo daj Ne vole ljudi to često ne vole Ili ljudi kad imaju neki problem U životu, kad deveraju neki dever Hoću da vam približim kako i taj belaj kojeg mi zamišljamo kao belaj Može biti veliko dobro Allah nam to u Kur'anu na kraju u suri Kehf Spominje tamo kada u pitanju Onaj mladić i njegovi roditelji Pa došao, došao Hidr i ubio djete I oni roditelji sad kontaju šta je Kako ćeš ti ubit djete bolan Ne znate vi pravu mudrost i suštinu toga Jer to djete da ti je poživilo Ti bi ga sam želi ubiti ali ne mogu ubiti, ne gubio on tebe malo svaki dan. I često, često ljudi ne razumiju tu Allahovu dobrotu. Pazite, braći i sestre, Allah je el-aziz. Allah je silni. Vidite, subhanallah, kad kažete aziz, silni. Kad kažete za nekog čovjeka da je silan, na što vam odma pada pamet? Na Što vam pada na pamet? Pada vam na pamet da će da bježite od njega, da će vas negdje smazat na putu da će ti dijete dokući, da ćeš bolje ono, bježi bježi od njega međutim Allah za sebe kaže azizun še, azizun gafur i azizun hakim, subhanallah pasni silni silni, al milostivi silni al mudri što je baš odabro ova imena da spomire uz ime silni milostivi i mudri Kažu islamski učenjaci Ima mnogo ljudi koji su silni Ali ih ta sila toliko zavedi, Toliko i zavede da nisu Milostivi prema svom djetetu rođeno I uistinu prate ljude Koji imaju moć, koji imaju pare Koji imaju snagu, bilo koju vrstu sile Allahami uglavnom su grubjane Uglavnom ćeš naći da se na njega žali i djete i žena I babo i majka Osim kojima se, kojima se Allah smiluje A Allah za sebe kaže da je azizom Šta? Silni, ali Rahim, milosti vi Zamislite vi sad koja je, koja je veličina Allaha Silan je, može da te smrvi U trenutku Ne, ali Allah milosti I zato mi dnevno gledamo ovaj dan Gledamo, da izvinete, pedere Gledamo lesbijke, gledamo alkohol Gledamo kurvaluke, gledamo sve ovo što gledamo Allah to sve u trenutku može smrvit Ko što će smrvit Na sudjen danu Kada Allah zgužvao nebesa i zemlju Zgužba nebesa i zemlji Tako će na u ljim dan biti Allahu, sve tako mora sad uraditi Sad Al, je Allah šta? Rahim, milostivi Koji svojim robovima misli dobro Koji hoće stalno te poziva Hajde, hajde, hajde Hajde na predavanje, hajde uči Kur'an Hajde babi učini dobro, hajde majku slušaj Hajde daj na sadake Stalno jaz te ovo, azizun hakim Allah za sebe kaže da je silni I mudri Ima ljudi koji su silni Kad ga vidiš sila je. I ta sila mu, ona njemu pamet oduzme. Ti ljudi nisu mudri. Vidiš ti da njegovi postupci nisu mudri. Jer o, uz, ljudi su uzoholi, jel' lde? Jel' bio mudar faraon? Pa kakva mudrost? A jel' bio silan? Jest. A vidite Allah. On za sebe kaže, azizun silni, ali šta još, hakim. On kad je silan, on je mudar u tome. On je mudar u tome. Ne čini nikom zulub. I ovo je osnova po kojoj će biti kažnjeni nevjernici u džehennemu. Jer je Allah pravedan. I Allah je mudan. I Allah nikoga neće kazniti prije nego što ga je pozvu. A svi su pozvani. Azizun hakim. Kad Allah govori o svom velikom imenu, vidite mi kad kažemo sil, silan, Odma nešto na neku, misliš na neku grdosiju koju ne smiješ pisniti, ne smiješ zucniti. Razumijete li? Misliš na, na, ono, jel, na, na kaznu neku. A znate šta nas Allah sa ovim svojim imenom uči Mene i tebe, braći i sestre Allah nas uči Da kakve god cileđe viđamo na Dunjaluku Allah je sila na koju se trebamo pouzdat Allah je sila na koju se trebaš uzdat I primjer za to je, su vjernici, odnosno bitka na bedru Gdje po svim strategijama je bilo nemoguće da muslimani pobijede I vi to dobro znate Al šta se desilo? Kad se muslimani osloni na Allaha koji je El Aziz El Hakim, silni i mudri Onda je muslimanima selamet Onda je muslimanima selamet Druga stvar Kad god se braću i sestre Ljudi, odnosno muslimani Osloni na neku dunjalučku silu A ne na Allaha Kao glavnu silu Jedinu pravu silu Onda će je robovat svemu i svačemu na dunjalu Zapamtite Čovjek koji ne robuje Allahu Robuje svemu na dunjalu Mi danas vidimo ljude koji ne robuju Allahu, ali robuju zdravlju. Allahami ljudi robuju zdravlju danas. Ljudi se boje smrti. Ljudi ne vole pomisliti na smrt. A što? Robuju zdravlju. Misle da je zdravlje Bog. Ljudi ro ne, ne robuju Allahu, koji je silniji, ali robuju doktorima. Robuju zapisivačima, sihirbazima, vraćarima. Robuju dinaru i dirhemu. To je kazna, kad čovjek ne robuje Allahu, koji je silniji, To ti je kazna da ćeš robovat svemu i svačemu Na dunjaluku I nema većeg poniženja, zapamtite Kada čovjek vjer, robuje ljudima i, dr, I predmetima To najviše boli To najviše boli. Kada čovjek ne robuje Allahu Pazite primjera Iz sure Jusuf, subhanallah Ona je tamo ministar koji je Čijaka je žena prevarla Prevarla ga žena, a znate šta on došao Jusufu i kaže Jusufu Jusuf je Bijaži ti možda skonije se tamo a svoju ženi kaže ti tražio moli se da da ti bude oprošteno. Pazite. Ministar. Kažu islamski učenjaci, po nekoj zdravoj logici da je bio muškačina, on bi Jusufa odma na lomaču, a, a ženu isto tako. Međutim nije mu dalo to što je robovu ponosu i časti. Bio je rob ljudi, pa se stidio, želio je da prikrije Jusufa šukuti. Dakri se monotonu kad kad te nečega stidi, pa ti hoćeš da kaj, ne možeš bogati tu, ne možeš ući. Sloni se, ne zauzimaj tu temu To je poniženje Kad se robuje bilo čemu drugome, braću i sestre Osim Allahu, jednom i jedinom Onda je to roblje svemu na dunjaluku I mi danas vidimo ljude Vidimo ovaj dunjaluk Pogotovo u ovom našem vremenu Svemu i svaćemu robuju Ljudi su bolesni, ljudi robuju svojim željama Ti kad pričaš ljudima danas Ljude razbiše želje I zato je najbolje ništa ne želite Ništa ne, bio ona jedan koji kaže Kad su ga pitalo šta ti želiš Ja želim da ništa ne želim To je najljepše, braćo i sestre I to ako bismo opisivali ashave Oni su bili ti Željeli su da ništa ne želi Jer kad ti nešto želiš Islamski učenjaci kažu Izvor pohlepe je želja Za nečin A kad, dođeš do, kad, kad postaneš pohlepan To je izvor poniznosti Odnosno poniženja Kad ja vidim da ti imaš auto bolje od mene Pa ja to poželim. To je prvi znak bolesti. Jer moguće je da ću ja htjeti da ukradem pa da dođem do tih kola kod ti što imaš. A kad ukradeš, onda si ponižen za sva vremena. Još ako neko sazna, onda si ponižen za sva vremena. I zato su velikani govorili, želim da ništa ne želim. Ništa. A šta je ovo ništa? Ima li neko da zna šta je ovo ništa? Ništa. Kad gaviš želim ništa. Možda se željeti željet ništa na ovom svijetu Ko onaj, ovaj, da, malo, da malo sada našalimo se Kad je došao ovaj, neki čovjek sa, sa komšijom Rekao mu, ako ostvarim to i to sutra u trgovini Kaže, daću ti ništa Kaže, dobro Dobro I sutra dan ovaj zaradio I ovaj komšija mu se pristavio, daj mi ništa Daj mi ništa I ovaj udripa ne daje, pa desno pa lijevo, pa de čovjek šta ti je, pa ja se šalio, pa daj mi ništa i daj mi ništa. Jesi lobeči ahmak kod kadije, kad je kad ja bio na Srudin hođa. I oni dođu kod kadije. I ovaj zavali hoće ništa. I, I i hođa na Srudin vidi da je ahmak kakav. Na se, je l? I kaže mu: "De de vidiš šta je to tu?" Kaže se džaza. "Ne ne, vidi šta je ispod se džali." Kaže: "Ništa, uzbi kući nosi." Kaže. E to je ništa. To je kaže ništa. I uistinu, braće i sestre, lijepo je kad čovjek ne želi ništa Jer ljude danas slomiše te želje Allah. Evo, hajmo mi sami sebe analizirati Kad ono, nekad sam sa pričaš pa kaviš Treba ovo, treba ono, treba ovako, treba nako To nije bio život Omera Ebu Bekra, radi Allaho To nije bio njihov život Naravno, mi nismo sada protiv toga da musliman i ima i da stiče Ali je veliki belaj kada samo naš život se svedi na želje I onda kada dođe žena, pa želi ovo, pa dođe djetar, pa ženi ovo, ti se rasturi. I što je kazao onaj, ovaj, kaže, kad ti dođe žena i traži ti nešto, hoće, poželan, odmaju ju kupi, jer kaže, trpi ćeš 10 dana, probit će ti pamijeti glavu i opet ćeš jednaka ju kupiti. Zato je, zato je najbolje odmah da ju kupiš. Draga moja braća i cijenine sestre, kaže Allah, želešan, vidite ovo, sad govorimo o ovom, sad govorimo o tome kad čovjek nešto želi, Ako imalo ima u sebi u duši pokvarenosti Pokvarenosti Ta želja ga može lahko odvesti do, do pohlepe A kad čovjek bude pohlepan Razumijete o čemu vam pričam? Kad čovjek bude pohlepan On je ponižen za sva vremena je Jer pohlepa čovjeka odvede i do krađe I do bluda I do da ženu prevariš I da djete izneveriš I da oca ostaviš Pohlepa Pohlepa Mi dana vidimo pohlepne ljude Razumijete li? A kad postaneš pohlepan Bivaš poniže. Allah mi, bivaš ponižen Koliko je ljudi koji se stidi svog, svog djeteta na ulici Stidi se svoje žene Allah mi danas je radi ovu, Stidi se sutra Radije bi da ga zemlja guta Nego ono što je radio To vjernici najbolji znam je koji su te obučili Svi smo mi griješili nekad Koliko se stidimo nekad svojih grijeha Koji smo radili E vidite mi sad kako je stanje ljudi džahila I zato ja kažem nekad njih treba, treba žaliti Treba ljude pozvat braći i sestre Jer oni nisu Nisu, do, nema koprene su to na očima Mi kao vjernici koji, si, koji smo bili nekad u nekim Grijesima Pa kad si došo tobe Kad si se vratio Allahu dželešanu Kad si spoznao ljepotu tog življenja Spavaš rahat, budiš se rahat Ono što kaže ko Alija radi Allahu anhu Nasi kreale ga žene Ono što kada Alija u džamiju, šak u pod glavu malo da se razumijete. Međutim, kada ljudi ova izgube dostojanstvo, kada klica svega toga je kad se ne pokoravaš silnom Allahom, onda ćeš osjetiti silu Alije i silu Hasana i Huseina i Murata i daj Bože da ne bude samo sila nemuslimana. Kad se ne pokoravaš Allahu silnom jednom jedinom. Pasite, kaže, neka Ulema spominje da je Allah odabrao Arabijski polotok Za mjesto poslanstva Mi znamo da su svi poslanici bili tamo Nikad nije Evropa imala poslanika od Allaha Nikad je Amerika Pa djeće, pa više Italnuka Ja vam moram sad preniti jedan, jedan, jedan, jedan svoj događaj I iskustvo sa hađa Vjerujte, dok sam bio ovaj, na Hadžu, Pa ti tamo hodaš Pa onaj posebna atmosfera I taj neki sveti su tako Subhanallah Ideš putom Piše La havla vela kuvete Ideš putom posjećate na Allaha, ideš posjećate na Allah. Sletiš ovamo u, u tursku u Najirobrom. Odma vidiš flaše pive, vidiš žene razastane, vidiš muškarce pijane. Usmrdilo se od grijeha. Kažu islamski učenjaci Allah dželle šanuje kaže, odabru ta taj prostor tamo za mjesto poslanica. Zato je kaže što su ljudi uvijek tamo držali do dostojanstva. Subhanallah. A nema dostojanstva osim kod Allaha. Kad se pokoravaš Allahu silnom, kod njega je dostojanstvo. Onda te Allah uzdigne nad ljudima. I kaže, ljudi Arabijskog poluotoka su kroz historiju držali do dostojanstva. I vi to koje hodo po Arabskom svijetu vidi tamo. Tamo ima ljudi džahila da ne može biti veći džahil. Ali on kad ulazi u kuću, on ljubi babi ruku. On ljubi babi ruku. On kad ulazi u kuću, majke ustaje, majka sjeda i ljubi, ljubi majku čelo nema veze s vjerom, toliko je za lutu, ali ima, ima red ima ponos, ima dostojanstvo kaže se da je jedan rimski filozof jednom izašo na ulice Rima i upalio, upalio fenjer i kaže traži upo bijela dana nešto traži i ovi sad ljudi kad su ga videli kaže po mahitu pitali ga kaže šta ti trajiš upo bijela dana sa fenjerom u ruci kaže tražim im dostojanstvena čovjeka ponosnog čovjeka Čiji obraz nije prodat Koji se ne boji za ono kad mu nekoga E šuti, ba, nemoj da ja progovorim šta si učer radio Kaže, nakon pet godina Rim je pao Kad nestane dostojanstva među ljudima To više ljudi nisu svoji Vjerujte, braći i sestri Kad izgubiš svoje dostojanstvo Onda si Krpa i otirač za svakoga Onda će te svako nazvati i Slušaj, molim te, utišaj se A ne nemoj više te čujem, više na vogošću Da neko pričaš jer što ja provodim satira šta, šta se radi. Razumijete? Kad je... a dostojanstvo izgubiš, ha ostaviš Allaha. Ha ostaviš Allaha. Ako neko ima primjer, ja sam imao situaciju kroz ovaj rad u džamatu s ljudima da, da da dođeš u takvu poziciju da nekad moraš mjeriti ljude, muž, muža i žen, razumijete? I sve se zna, ovaj, sve se zna u kojoj kući je muž napravi problem ili žena, vjerujte, taj čovjek ne smije pogledat nikom oče. Allah mu. Znači, dođe ti čovjek i kaže uradio sam to i to, prevario ženu, ne znam ni ja. Daj to malo da On ne smije da pogleda nikomu. On je manji od makova zrva, zrna. I u svojoj kući, i od svoje žene, i od svo Neka je, pa to mu i treba. Ali to je posljedica svakog grijeha, zapamtite. Svaki grijeh kad čovjek uradi prema Allahu, ispaštaćeš nešto. Dali će se nasmijati Dali će te poniziti Dali će te omalovažiti Nešto ćeš doživiti doživit. A to je sve posljedica Kad ljudi ostavi Allaha tebari kviteala E draga moja braća i cijenine sestre Ja vam zato kažem ja vam zato <clears throat> Da treba spoznati koliko je Allah dobar Allah je silan da nas može sad Da nas sve sad u sekundi može Ne zraka i gotovo Kad bi mi gledali koliko smo zaslužili Zbog svojih grijeha Tako bi nam i trebalo Ali Allah to neće Pazite Kaže Allah za sebe da je El Hamid Hvaljeni Njega sve hvali Njega sve hvali I u moru i u zemlji i na nebu Allaha sve hvali Ja bih vas samo zamolio Da kad dođete kući Uzmijete papir I karješ sebi piš Ja vidim a ima ljudi koji ne vide, piše. Ja čujem, a ima ljudi koji ne čuju, piše. Ja hodam, ima ljudi koji ne znaju šta je noga. Ja sam danas ruču, a ima ljudi koji ne znaju šta je ručak. Ja gledam svoje čedo, a ima ljudi koji ne znaju šta je dijete. Ja imam dijete koji me pazi, a ima ljudi koji dožive najgore od svoje vlastite deci. Pište, drađi braći, ovo sve. Pište. Allaham, kada sve to ispišeš, vidjet da će te biti stil da ne padneš Allahu Đalešanuhu na seždu. I ne kažeš, ja rabbi, tebi fala neizmjerna. Ja rabbi, tebi fala neizmjerna. I zato Allah u Kur'anu kaže, va in min še'in, illa yusebih bihamdihi, walakin la tefqahuna tesbihahum. <kuh> Nema na nebesima i na zemlji ništa, ada da Allah ne veliča. I da Allaha ne slavi, samo vi ne razumijete njihov slavine Vi ne razumijete kako druga stvorenja slave Allaha Đalešan. Allah u Kur'anu kaže Kad biste brojali šta vam Allah sve daje Koliko je Allah dobar Ne možete to pobrojat U arabčkom jeziku Nesi Befendija ovdje Koji me može ispraviti ako griješim Koji zna bolje jezik od mene Imate dva izraza za brojanje Ade je udu i onaj glagol ahsa, koji kad brojiš nešto, jedan, dva, tri, četiri. Ali ovaj glagol, ade je udu, kažu učenjaci, on znači kad nešto pobrojiš na ko. Evo, sad neko došo izbroju, aha, bilo je na predavanju 300 ljudi. Bilo je 200 ljudi. To je ade. Međutim, ahsa, ovo znači detaljno brojanje. Bio je na predavanju alija rođen u Tešnju, desetog desetog babe Muhameda, majke Medine bio je Hadžan Nermin, bio je Hasan bio je Zulom uh, Dženan bio je Nesimka, to je detaljno pobroju, e to je Ahsa Allah ovdje kaže kad biste, det, biste detaljno brojali sve blagodati kojima Allah daje, ne može se to pobrojati Allah, ne može se pobrojati i zato obraću, ba draga mi smo imali rahmetli, profesora Kasma dobraću, rahmetli Mehmeda Hanđića Rahmetli Huseina Djozu, Rahmetli uh, Ahmeda Smajlovića To su bili naši alimi koji su svake sedmice išli u bolnicu, u klimički centar, da vide Haste Da vide Haste, zapamtite ovo, ovo su ljudi govorili da je stara ulema bosanska najredomnija bila u bolnici Na najtežim odjeljenjima Da kad zaspiš večeras, da kadeš, ja rabi, tebi šućur, meni se spava A ima ljudi koji vrišti cijelu noć od bola Jo ovo je ono što kažemo s početka, draga ma, braći i cijenimi sestri. Ljudi kad se naviknu na neku blagodatnu istokonu, ono, pa Allah ti to me moraš dati, ja tu moram imati. Međutim ne moraš, ništa ne moraš. Allah ti to može sutra uzeti, da ne imaš. E vidite koliko je Allah dobar, koliko je Allah plemenit. Ta njegova dobrota, pored njegove sile, pored njegovih vojska koje nas mogu sad ovdje pritisniti i uništiti, Kad činiš grijeh, bolan Allah te može zanijemiti za čitavog života. Možete zatr da se ne zna za tebe. Kad činiš grijeh neki, međutim Allah te čuva. Allah te i dalje ostavi. Od svoje milosti i dobrote. I zato, braću i sestre, ljudi ne, ljudi ne znaju Allahu robova zato što ne znaju Allaha. I ja vam preporučujem da uzmete neke literature koja govori o Allahu, o njegovim imenima, o Allahovim svojstvima, o njegovoj dobroti. I zato me je ponukalo da vam već nešto malo od ovoga kažem u tom smjeru. A s druge strane koliko mi ne razumijemo tu Allahovu dobrota. Koliko god je mi razumili, mi je nismo razumili. Koliko god mi mislili da shvatamo Allaha, mi ga zapravo ne shvatamo. I ja ću narednih pet minuta potrošiti samo za sjajne citate od jednog velikog alima. Zove se Ibn Ataullah el-Eskenderi. Jedan veliki alim koji je živio 650 godina posle poslanika u Egbitu u Aleksandriji. Kažu islamski učenjac da je to bio jedan od najvećih Zahida, pobožnjaka Pobožan čovjek bio I on je ovako često sa svojim ahbabima sjedio I iz, e, iz njega su izvirale Te neke mudrosti, razumijete A bio je i učenjak Pazite šta kaže on Da bismo mi sad shvatili koliko mi ne razumijemo Allaha Kad dođeš kući i da kažeš sebi Pa ja rabi šta sam mi dao Pa ja stvarno ne znam koliko ti Zaslužuješ kod mene Pazite, kaže on ovako Možda ti je Allah dao Ali ti je uskratio A možda ti je uskratio Ali ti je dao Koliko je ovo duboko Možda ti je Allah uskratio Ali ti je dao Možda ti je dao Ali ti je uskratio Našto nas ovo upućuje Nikad ne znaš braće, Brate i sestre u čemu je Hajde. Nikad, nikad, nikad za nikad Ima ljudi koji često Odu od Allaha zbogovi stvari Zbog ovih stvari Kad mu Allah nešto uskrati Propala trgovina Ili nije po njegovom čefu Ili po nekoj našoj računici Onda mu je kriv svako Onda mu ne treba ni ders Ne treba mu ni predavanje Ne treba mu ni učinje Kur'ana Ne treba mu ni daja Ne treba mu ni imam Ne treba mu vjera Jer ga je Allah razočaru Međutim To što ti je Allah uskratio To je zapravo Boža baš pravo davanje I zato smo na početku kazali Allah baš nekad nekome uskrati po našoj rečunici, a na kraju se ispostavlja da mu je Allah puno dao. U Goraždu sam u jednu hađiju koji je sedam puta dolazio nared red zaklanje kočetnika. Pazite ovu, Znači čovjek koji je, eto tako, bio u Bošnjo, razumijete, bio iz više grada je Nermine. Znači bio Bošnjo, Allah zna kakav je, kako je bio i uvjeri. I tako, znate, bilo i džahilijeta i svega. I kaže, subhanallah, kad su nas redali na, na, na, na Ćuprije, Ovaj, Mehmet Paše Sokolovića Dolazim ja na red Stavi četnik nož Drugi poviče kada je piva Pauza ja se spasi I opet kada je kolju, kolju, kolju Dva, tri sata Opet ja dođem na red Dođem na red I opet kada je četnik Hajmo piva, pauza kolega Opet se spasi Sedam puta pod nožom biju I kaže meni Hafize Nema te stvari na dunjaluku Koja me može prepasti više Osim Allaha Đalešanu I nema te stvari koja zaslužuje strah I poštovanje osim Allaha Đalešanu Ja sam se hafize uvjerio da nema smrti dok Allah ne kaže I da nema dobra dok ga Allah ne dadne A kad vam pričao o životu ovog čovjeka posle rata Kakav je to postao pobožan, dobar, čestit Znači proživio si jednu strašnu stvar Ali Allah je kroz to htio da te odgoji Da ti dadne jedno veliko dobro I vi analizirajte svoje živote. Neka ti se čini da ti Allah uskraćuje, ali ti Allah zapravo dadne. Nije ti danas prošao posao, izgubio se 10.000 maraka. Ali patite, koliko je ljudi koji kroz vidi komu je prijatelj, koji je neprijatelj. Koliko je ljudi koji kroz taj gubitak sutra napravi posao koji vrijedi tri puta više. U mene, u tešnju. Znači, ima jedna firma, bila je jedna firma, koja je bila najveći uvoznik voća i povrća u Bosni i Hercegovini. Ovu vam pričam s Bogibreta. Plaće se odila devet ta sve nula. nula, nula. Milioni za noć čovjek propuo. I vi sad sam istovremeno sad bisni tu ljudi šokovi su tu. Stotine radnika. Došao čovjek meni i kaže: "Aj, ovaj, slušaj Hafs. Ja nisam znao. Šta je život do sad? I priča mi, Allah malo, malo putovanja sa ženom Tajlandu. Na Tajlandu čizme i cipele od aligatoru zbog koži. Allah mi, jedno mi je obuko nikad više u životu. Samo ženu složi tamo. Kad je kad je došla ova kriza, kad sam poravnio sa zemljom, kad je kad sam otvorio svoj ormar, pa ugo sam i počeo plakat. Iz ormara je stotine cipela Navalilo. Ja se pitam Allahu robek, šta će tebi ovo voliku? Jesel ti kad ima potrebu za onim? Ovaj? Tek čovjek vidi ta svoj asiluk. Vidi, vidi, zašto ga je Allahu pomenu. I zato vraćam moja draga, Koji ima neke probleme u životu, odavde se crpi ona vjernička snaga. Čudan je hal vjernika. Njemu je uvijek dobro. Kaže kako je to su vjerni snage budale. Oni nisu budale, nego mi vjerujemo u Allaha I njegov kader balan bala Kaži, kad god ga, kad ga zadesi dobro On se zahvali, šuć, šućura I opet bude dobro Kad ga zadesi kakav musibet belaj Upravo zbog ovoga zna da će iz toga doći dobro U najmanju ruku, draga sestro Kad te Allah kažnjava ili iskušava Brišiti gdje je Eto, šta će šta bolje Dođeš na sudnji dan, Allah te oprosio gdje je Ti ništa, ti vidiš tamo, nisam, nisam ni klanio, nisam ništa. Ali Allah te iskušao s nečim teškim, pa si se osaburo, pa si se strpio. I vidiš da ti Allah zbog tog sabura povećavao, povećavao, povećavao i na kraj završiš uđenotu. I vjerniku je uvijek dobro, nikad nije loše. Kad, kad ti otvori vrata svatanja, uskraćivanja, to uskraćivanje će postati darivanje. Kad shvatiš ove stvari, onda to što je misliš da je uskraćivanje, zapravo zaključiš da je to... Da to davanje kaže je uskraćivanje te boli samo što Allah ne razumiješ u tome Ne svataš Allaha, Kad ti Allah nešto uskrati Nisi ga svatio I zato kukaš na Allaha. Kad je možda ti Allah otvorio vrata pokornosti Ali ti nije otvorio vrata primanja Subhanallah Kako ima ljudi Koji i badete i badete i badete Ali Allah ne prima To su najveći bankorti da nas Allah sačuva toga Braćo da nas Allah sačuva i sestri da čovjek ibadeti, čini ibadeti, klanja, klanja, klanja, dođeš na sunji, da ništa nimaš. Allah nam je boli je onaj čovjek koji je živio na ovom svijetu. Nako, jel? Može sve pod njegovu kapu stati. Bar se proveo. Ti dođeš vjernik, čuvo se, nadaš se džennetu, čekaš za tamo, ovaj uživancije, one sve džennetske, i na kraju vidiš džennet. A zašto? Zato što ti Allah nije primio. Nije ti primio, nisi, nisi očistio srce. Kaže, jedna neposlušnost koja vodi t... Te obje je bolja od jednog čina pokornosti koji ćete umisliti zbog kojeg ćeš biti ohol Čuvajte s ovoga, braći i sestre Kad god činiš dobro djelo. dijelo, jarabi primi od mene Jarabi ne daj da se umislim, jarabi ne daj da u meni bude oholosti Jarabi ne daj da u meni bude oholosti Jer kaže, bolje je jedan grijeh da uradiš Bolje je jedan grijeh da uradiš Ali da taj grijeh bude sebeb da se pokajiš, da razmisliš I koliko je ljudi subhandle on nije poziv da ljudi griješe Ali koliko ima ljudi Napio se, skrho se, skolma I on sutra toba Nema, on njega je samo vjerabao A imaš ljudi koji Mašala, kad ga vidiš to sve Ali on hoće za onaj svoj Za onaj zekijat, on hoće certifikat On hoće Nake priznance, on hoće Da svijet zna, on hoće da svijet vidi On hoće da svijet čuje, on hoće Da to se priča o tome i tako dalje I evo na kraju Eto, ko što vidite, mi smo slabići, nama treba nadeju Allaha, a treba nam i straha da nas nekad nešto prepadne. I kaže ovaj Ibn Ataullah El Eskenderi, kaže Subhanallah, kada želiš da ti Allah otvori vrata nade, gledaj ono što je od njega tebi. Pratite li ovo, i sestri. Završavamo predavanje. Kad želiš da ti Allah otvori vrata nade, da se ono nadaš, ma ja vjeru, ja ću džennedba, kad to hoćeš, onda gledaj koliko ti Allah daje. Jer kad vidiš koliko ti Allah daje, stvarno nema sumnje, ja ću džennedba. Što, gdje ću drugu? Ja to ne zaslužujem. Kad vidiš koliko ti Allah daje, onda te to dadnije ti nade. A kaže, kada hoćeš da ti Allah otvori na vrata straha, onda gledaj šta ti daješ Allahu. Subhanallah. Kad hoćeš da se prepadneš Allaha Večeras dođi i kaži Ja rabi šta sam ja tebi danas dao I kad se to zapitaš Stvarno se prepadneš Kuću ja pred Allaha Šta sam mu dao ja Šta sam danas ja uradio za Allaha E ovo ste, Ovo je ta vaga Uvijek da se balansiraš I zato je naša vjera Između straha i nade I zato draga maja braću Kad imaš kakv, kakvu blagodat Ili kad imaš kakvo iskušenje Kad imaš bolest Kad imaš ovo Nis položio ispit Nis dobio posao Sjeti se tri stvari Prva, zafali se Allahu na tome Za Zafali se, kao kukog zafali Samo što ću raje Drugo, pokušaj svatit mudrost toga Ovo što smo sad pričali I treći, budi oprezan zbog iskušenja na tome Koliko je ljudi koji budu ministri A Boga im je možda to džahennem Allah najbolje znao Koliko je ljudi koji imaju Ne znaju kuće s parama Ali im pare nisu bile put do dženneta, nego put do džennema. Mislili su da je to dobro koje im Allah daje, ali ne, nisu shvatili. A koko je ljudi koji vidi svu patnju ovog svijeta, ali to je zapravo njihov put do dženneta. Pa molim Allah, da nas uputi, da nas učvasti na pravom putu. Nas i našo djecu da se minji ne zastidimo i da se on nas ne zastide. Da vas Allah nagradi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.